сподівався задушити ботів газом. Різкий суховій, що здійнявся зранку і до полудня тільки посилився, поставив хрест на його планах. О 12.00 стовпчик ртуті в термометрі сягнув позначки плюс 24 градуси Цельсію і завмер. За такої погоди боти могли діяти вільно протягом усього дня. «Я не хочу туди їхати тихо», – промовив південноафриканець. африканець Після таких слів його пересмикнуло. А проте короткочасний напад сорому повернув табун його думок до моменту, коли він і Джерос здибали вір'яма, після чого токсичний страх залив шлунок, тлумлячи інші почуття. «Що будемо робити?» – поправляючи розтріпене волосся, Тимур зиркнув на ріно. «Очікувати, – пробормотав велетень, – почекаємо до завтра. Сьогодні вночі вони знов когось об'ють. Тобі полегше, якщо вони порішать ще й нас. Українець прикусив губу. Він думав, що пребулема не тільки в нових смертях, але й у тому, що з кожним днем істоти стають розумнішими, а значить, ще більш небезпечними. Всю ніч з 20 на 21 серпня, над пустелою закручуючись і знімаючи вихори з пилу, схоже на привидів, неслись потоки холодного гірського повітря. На ранок температура впала до плюс 17 градусів Цельсію. За сніданком у п'ятницю Ріно практично нічого не їв. Кейтаро не з'являвся. За столом також не було Кацурота Кеди і Ємельянова. Решта жували мовчки. Час ішов, а пустельний вітровій не стихав. П'ятниця, 21 серпня, 9.45. Житловий корпус. «Хантери!» – покликав Тимур, зазирнувши в кімнату. Хетхантер дрімав після сніданку, але почувши хлопця, підвівся. «Українцю!» «Я дещо придумав», – вимовив програміст. Ріно посунувся на ліжку, даючи місце Тимуру. «Викладай!» Хлопець сів на край койки, заклав долоні між коліна. «Треба вдарити по них уночі», – відчеканий він. «Що, ти сказився?» «Може пройти кілька днів, перш ніж вітер уляжеться». «Нам слід висуватися у долину опівночі!» «Дун-дук!» – з ополу рикнув Ріно. Він уявляв, як би почувався, надибивши бездушно віла в темряві, дозволивши йому підійти в цілковитій темряві. «Спершу вислухай мене, – затрахтів Тимур, – ти запрограмовані, аналізувати результати кожної суточки з ворогами, щоб не повторюватись» і в той же час виявити шаблонність дій суперника. Вони звикли до нашої тактики. Вони поза всяким сумнівом помітили, що ми виступаємо лише протягом дня, а після заходу сонця тікаємо на базу. Вдень малюки ховаються від сонця у печерах долини смерті, але я певен, вони чекають на нас, готові нас зустріти. Пригадай, попри спеку, Боти засікли наближення Джефрі Лондри, не виключено, що вони й за тобою слідкували. Зате вночі малюки вагають пустелею у пошуках їжі та води. Бо ти не очікують нарватися на когось, бо знають, що ми, мов заберед забередкадувалися в лабораторіях, наскочте на них посеред ночі чисте самогубство. Знаю. У темряві боти впевнені в своїх силах. Занадто впевнені, Ріно. Саме тому є сенс скористатися ніччю. Тимур перевів подих. Я пропоную вночі прослизнути через Атакаму і влаштувати засідку в долині смерті, біля їхнього лігва. Якщо ми нападаємо в день, кожна змарнована хвилина, а вони, повір, будуть, наближатиме нас до ночі. Налетівши на малюків перед світанком, ми виб'ємо з-під них ґрунт, змусимо помилитися, адже тоді вони знатимуть кожна хвилина, підводить їх до сходу сонця, а заховати сніде. Хух, видихнув Ріно, це більш ризиковано, Фелла. Не більш ризиковано, ніж пертись на ботів на пролом серед білого дня, змахнув руками українець. Ріно, у нас буде газ. Ми заляжемо в засідці коло гнізда, дочекаємось повернення вишкварків і підірвемо балони з рідким зоманом. Усе. Ріно хмурився. Вепричі очиці металися з боку в бік. А якщо вони перехоплюють нас до того, як ми заляжемо в долині? Я думав про це. До третєї ранку сидів за картами і дещо вигадав. Увечері ми виїдемо на південь у протилежний від долини бік. Навіть якщо боти засічуть автомобілі, вони ні за що не здогадаються про мету вилазки. Сумнівно, що вони підуть слідом за нами. Окей, а потім? Досягнувши лагуни, Барос-Негрос повертаємо на схід і вибираємось на трасу, що сполучає Сан-Педро і Пасо-Сіко. Далі розвертаємось і на всіх парах несемося на північ до Сан-Педро і вриваємось до долину смерті зі сходу. Примітка Пасосіко – контрольно-пропускний пункт в Андах на кордоні між Чилі та Аргентиною. Таких прикордонних постів є лише три на Атакамо – Пасохама, Пасосіко та пасо Сокомпа. Я продивився карту долини. З цього боку ми зможемо підібратись на машинах до самого Ліго. Ти просто крейзі українцю. Ріно пережовував план Тимура. Спливло небагато часу, і амбал звів голову. Крихітні оченята пламенились рішучо. Похледжеро. По дорозі веде його в курс справи. «Перекажи все, що викликав мені. Покажи все на карті. Починаємо готуватись зараз же». Вже у проході Тимур обернувся. «Хочеш виступити сьогодні?» «Так». «Чи ти маєш якісь плани на вечір, Фелла?» Хлопець посміхнувся і залишив кімнату. П'ятниця, 21 серпня, 23.22. Перший інженерний корпус, підземний гараж. Вітер завивав, вриваючись крізь відчинені ворота у півпідвальне гаражне приміщення. Він тягнув за собою пісок і холодну темряву. Термометр показував плюс шестнадцять градусів Цельсію. Мене дивує одне, Тимур говорив, лише для того, щоб відволіктися від власних тремтячих долонь. Він складав балони зі зрідженим зоманом у багажник Таурека. Кейтаро має найсучасніше оснащення для створення машин забіжки з, з москову клітину, і при цьому у нас немає нормальних засобів комунікації. Ага, відгукнувся Ріно. Ці бевзі знали, що мобілки тут не ловлять, але про закупівлю потужних радіостанцій ніхто не подумав. Видно, вони не розраховували, що доведеться ганятися за результатами власних експериментів по всій атакамі. Ми якось зможемо тримати зв'язок між машинами? Так, є звичайні рації, але віддаляючись, раніше чи пізніше втратимо лабораторію. Стефан Ермлен, блідий і зосереджений, теж вертівся поряд, усіляко намагаючись допомогти. Швид акуратно розштовхував набої від Дремінгтонів по спеціальних поясах. Старий джеб досі не виходив на люди. «Притягнеш сюди ото ящик», – окликнув Стефана Хетхантер. «Гаразд, Ріно. що там? Гранати». «Багато братимете». «Що більше, то краще. Я поки перевірю мотори». Хетхантер вирішив їхати двома машинами. На операцію виїжджало восьмеро. Тимур, Аллан Грінглун, інженер погодився без нарікань, Ріно, Оскар Штайрман. Дженджик довго пручався, аж поки його не приперли до стінки, та четверо африканців із загону хедхантера Джероті, Джейн, Донга і Френкі. Тимур волів би бачити в команді кого небудь замість Тайрмана. Проте професор Доенберг був надто старим для участі у можливій м'ясорубці. Ємельянов мав проблеми із зайвою вагою і свагливим характером, а Кацура такеда котрий Либунь найліпше підходив для місії, всю п'ятницю провалявся з температурою 38,5. До машин спустився Аллен. Він одягнувся в захисну плямисту уніформу пустельного сірокоричного кольору, підперезався поясом з набоями, напхав у кишені лимонок, перевірив Ремінгтон і ледачів півголоса доповів – я готовий, Ріно, наче збирався на пікнік на природі. Загалом підійшли хлопці Хантера, Чемно побажали всім доброї ночі і стали мовчки чекати. Джеро та Ті Джей, глибоко затягуючись, смалили цигарки. Невдовзі виявилось, що в одного з африканців Донги також піднялась температура. Стефан оглянув о вамбо і наполіг, щоб найманець залишився на базі. Швед був здивований, не виявивши видимих причин підвищення температури. Єдине, що його настрожило – це дивний висип, який вкривав нижню частину обличчя африканця. Здавалось, наче Нгонга поголився брудною бритвою. Стефан, знаючи про температуру в Текеді, Запідозрив якусь інфекцію, але вирішив поки що не зіймати галасу. Новина про Ндонго засмутила Ріно. Овамбо був одним з найкращих. Хетхантер довго розмірковував і вирішив не брати нікого на заміну. Сем та Готто мусять застатись. Не варто лишати лабораторії без захисту. Таким чином чисельність загону скоротилась до семи. Останнім з'явився Оскар Штейрман в супроводі Кацуро. Японець ледве тримався на ногах, на щоках вигравав нездоровий рум'янець, очі гарячко облещали. Стефан Ернглен зауважив такі самі, як у Донга, дрібні кровні цятки на підборідді та вилицях молодого японця у тьмяному світлі гаража їх було майже не видно. «Що це означає найменцю з присвістом? злистиво запитав Кацуру. Гріно повернув голову, опустивши руку на решітку радіатора. «А ти як, – думаєш, азіате? Збираємось на дівок в антофагасту? Що ти верзеш? – Ти мусиш охороняти базу. Я забороняю залишати лабораторії». Японець хвилювався, його голос ламався і тріщав. Кейтаро не санкціонував цю операцію. До сраки твого Кейтаро. Ми відбуваємо пустелю і застосовуємо газ. Всіх ботів, що не помруть від паралічу, зранку доставимо до лабораторії. Крапка. Як ти смієш говорити зі мною таким тоном? Ти забуваєш, хто тут? Хетхантер, граючись, узяв рук Ремінгтона і спрямував дуло на японця. Джера та Ті Джей, що курили коло на одній лінії з кацуро, метнулись в різнобіч, ушиваючись із зони обстрілу. Оскар Штайрман зблід і відсунувся за спину молодого японця. Німа ніякого сцена. Було чути, як завиває, розбиваючись об стіни ЄН пустельний вітер. «На всяк випадок повідомляю», – розітнув тишу голос Стефана Ермглана, – «він заряджений». Спливло ще кілька секунд. Ріно та японець пожирали один одного поглядами. «Пішов ти?» – зрештою просичав Кацуро, і швидкими кроками, що геть не пасували до його хворобливого вигляду, забрався з гаража. «Я не їду з вами». Заткуючи до виходу, прогундосив Штайрман. Налаковане чорне волосся виблискувало металом у світлі підвальних ліхтарів. «Уже мінус два», – подумав Хетхантер, «Спочатку донгі, а тепер оцей дженджик. А ми ще навіть не виїхали за ворота». Вголос промовив. «Ти секунд, Штайрмане». Я підкоряюсь старому джепові, і такеді, а не тобі. Ти ніхчем не страшко, — вжалив язиком Ріно, — баба. Після повернення нагадую тебе лайном, страхопудна чилійська мавпа. Ти не повернешся, враскнув чилієць і поспішливо ретирувався, побоюючись, що Ріно з опалу нашпигує його свинцем. Гівнюк! Щверкнув хетхантер з гуркотом, зачиняючи кришку капота. «Я розумію, нас лишилося шестеро», – похмуро зауважив Алан Грінланд. Ріно не відповів, удавши, що зайнятий перевіркою шин. «Хантери», – виступивши наперед, – непевно промовив Стефан Ернглен. «Я можу поїхати замість челійця». «Ти чого?» – Тимур, який стояв поряд, – Витріщився на лікаря. Ти тямиш поводитися зі зброєю? спитав Хетхантер.